Досягнення суднобудівників і мореплавців давньої Індії Мореплавці з країни Мелухі, так само як і шумери, плавали на очеретяних кораблях. Давні індійці досягли неабияких успіхів у мореплавстві. Про це свідчать руїни порту Лотхал, що існував близько 4700 років тому північніше міста Мумбай – Бомбей. У східній частині порту розташовувалася дуже велика верф, яких на той час у світі не існувало. Там археологи знайшли зображення морських вітрильних кораблів. Лотхал був одним із центрів шумеро-інської морської торгівлі. Саме тут кораблі з Межиріччя завантажувались товаром. Аналізуючи малюнки на лотхальських торговельних печатках, історики дійшли висновку – що купці з цього найдавнішого порту відвідували й країни Східної Африки, де були неабияк здивовані тваринами, яких раніше ніколи не бачили – горилами. Таким чином, на початку третього тисячоліття до нашої ери, води Індійського океану були справжньою ареною мореплавання. У ті далекі часи давньоіндійські мореплавці наважувались на мандрівки, що були значно довшими за Середземноморські. Їх навіть не лякало відкрите море.